ez a feltalált tárgyak osztálya, a Civil Rádió Tudományos ismeretterjesztő műsora, a mikrofonnál Nagy Helga. Mai műsorunkban folytatjuk a tudományos gyűjteményeket bemutató sorozatunkat, melyben ezúttal a mamát, az első Magyar Matematika Múzeumot mutatjuk be vezetőjének és közreműködő munkatársainak segítségével. Adásunkban így folyton visszatérünk Holló Szabó Ferenchez, aki az TTK Matematikai Intézet Matematika Tanítási és Módszertani Központjának adjunktusa, a múzeum vezetője, és aki bemutatja a múzeum, illetve a matematika és természettudomány népszerűsítése iránt elhivatott munkatársait, Bérci Szaniszlót, aki az LTTTK általános fizikatanszékének egyetemi docense, Rendek Petrát, aki a múzeum közoktatási programjaiban állandó résztvevő segítő, Rendek Pétert, informatikus mérnököt, Barga Tamás Pétert, szabadalmi ügyvívőt, iparjogvédelmi szakértőt, és Kabai Sándor mérnököt és számítógépes grafikus művészt. <Szorítan> Holó Szabó Ferenccel beszélgetünk, itt vagyunk az ELTE matematika, első magyar matematika múzeumában, ami voltak éppen egy ilyen foglalkoztató terem itt az eltén belül. A természetrajzi múzeumhoz tartozik, az ELTE természetrajzi múzeumához tartozik. Az állattár és az ásványtár, aminek már azért nagyszombati egyetemig visszanyúló gyűjteménye és története van, emellé a matematika múzeum történetéről szeretnénk pár szót hallani ödülszem a rádióhallgatókat. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy erről beszélhetek. Már csak azért is, mert amikor 1992-ben a tanárképzésbe kerültem, és itt You lelkes két mint tanársegélyt próbáltam összegyűjteni az a sok mindent, ami a magyar matematikában már korábban megvolt, hát én csak azért önzésből, hogy a hallgatóknak ezt továbbadhassam, kiderült, hogy nagyon sok mindenünk van. Így gondoltam, hogy el fog félni majd az íróasztalomban az a pár dolog, amit tanálok, Utána kevés volt a tanszék, szegény kollégáim nagyon megszenvedték ezt a gyűjtő szenvedélyemet. Utána kérdött, már az e egyetem sem elég rá, meg különböző helyszíneken, ilyen kis kiejzett fiadis építjük tovább a hálózatunkat. De jó hírem van a civilrádió rádió hallgatói számára, ez valóban egy civil kezdeményezés. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy amikor az ember látott egy hagyatékot, és látta veszni, akkor nem hagytuk, hogy valóban ezzel jön a sorsa, és utolsó pillanatban, amit lehetett, még megmentettünk belőle, rengeteg írásos emlékünk van, könyveink, folyirataink. Tudni kell, hogy az antikváriumok, sajnos a folyratokat, hiába értékesek, hiába régek, hiába patinások, nem szívesen forgalmazzák, nem foglalkoznak vele, és, és hát akkor volt az első nagy szívfájdalmam. 1992-ben a hallgatókkal elkezdtünk dolgozni, és rájöttünk, hogy a legnagyobb kincsünk, amiből mi medithetnénk, az pont egy ilyen, ilyen nagyon-nagyon hányatatott sorsú, de egy nagyon értékes anyag, a száz éves középiskolai matematikai lapok. Belegondolok, hogy ez már 20 éve volt, tehát most éppen ebben az évben 120 éves a középiskolai matematikai lapok, röviden a kömal. Ugye ez azért sirni való, hogy ennyire-ennyire nem becsüljük meg ezt a nagy nemzeti kincset, mert az összes Nobel-díjasuk, a nagy tudósai többsége azzal kezdi a visszemlékezést, hogy na, amikor a Pasoli Gimnáziumban a Rászlanár úr a kezemben az első kömal, és beszélgettünk a feladatok megoldása, és a szépségeiről, és hogy ez milyen érdekes, akkor történt valami. És ugye mondják, hogy azon a sikert, hogy nagyon jó a magyar iskolarendszer, még mindig nagyon jó. Ugye mi is azért dolgozunk itt a mamánál, a Magyar Matematikai Múzeumnál, hogy minél többen eljöjjenek a mamához, és lássák, hogy tényleg mennyi, mindenki van már találva. És hát az, az internet nem, nem mindenható. Ezt a száz éves anyagot nem lehet úgy közreadni, hogy az egy, egy virulens élő massza legyen. Tehát mit tudtunk csinálni? Először az írásos emlékeket összegyűjtöttük, nagyon nehéz volt, és utána elkezdtük épesíteni, hogy a hallgatókat ezzel, hát hogy is mondjam, úgy tudjuk táplálni, hogy, hogy annak hosszú távú következményei lehessenek. Ez remélem, hogy is egy picikért. És amikor ezt elkezdtük feldolgozni, akkor terült ki, hogy, hogy ez a forma nem jó. Valamiféle civil kezdeményezés kellett, azt kellett hozzá, hogy akinek van valami szívszerelme, azt elmondhassa, bemutathassa. Kialakult először a Bakos Tibor matematikai gyűjtemény, mert egyetlen egy ember találtunk, akinek a világháború alatti, az 56 alatti sanyarú kiadási könyvek között történő mindenféle extrém dolgok hiánytalanul megvoltak, ez pedig Bakos Tibor, aki sokáig volt a Kömarnak főszerkesztője, egy áldott jó ember, neki köszönjük, hogy hiánytalan a száz éves CD anyaga minden az utolsó betűig megvan. Kezdve az EU elemek fordításokkal, bankát, meg alajostól, kezdve a metresis gyakorló feladatokon keresztül. Annyi minden, amiről még maga a sem tudott, legalábbis akkor még nem tudott róla. Na, egy szó, mint száz. Rengeteg modellt eszközt elkészítettünk, nagyon jókat játszottunk, és most itt vagyunk. Azt mondta az imént, amikor bemutatta a munkatársait, hogy minden szakterületnek külön felelőse van. Hát nyilván, nyilván nem fontossági sorrendben, hiszen itt, itt tulajdonképpen egyenrangúak vagyunk, de mégis valamiféle kronológiai sorrendet tudok mondani. Hát az egy, egyik mesterem itt a tanári pályán, Bérci Szanisztó barátom volt, aki hát nem csak az űrkutatásnak nagy mestere, de hát azt, azt kell mondanom, hogy a, a szimmetria kutatás terén mutatott jó példát abban az irányba. hogy igen, vannak olyan részek, amelyek, amelyekről nem tudunk, mondjuk egy, egy szimmetria kutatásnál azt tisztán kell látni, hogy mondjuk a, az őstörténetben ugyanúgy hasznosítható a különböző díszítő motivumok szimmetria világának kutatása, mint ahogyan mondjuk az űrkutatásban, vagy a legmodernebb anyagkutatásban, a fulleréneknek és egyéb modern nanotechnológiai vonatkozásoknak a kutatása, egy nobelgit is lehetett kapni. De nem akarok többet mondani erről, hiszen egyébként az, nagyon nagy tisztesség volt a Szanisztó tanítmányának lenni. Én is folytatnék egy szálat, amit a Feri elkezdett. Még amikor az eltett TTK a múzeum körúton volt, és megkaptuk a holdkőzeteket, akkor kialakult egy ilyen e, esti találkozó, mondjuk kedvesténként, hogy Nasa Old közetek és szimmetriaklub. Klub. Mert itt van egy ilyen szimmetriatársaság is korábról, és ez én kedves területem az egyik a fizikán belül a szimmetria volt. Ez egészen odáig ment, hogy jött például egy olyan japán űrkutató Umiura, aki a aki egy japán űrközpontban szétnyitható, ugye hát híres ez a japán ugye, kézimunkás szerkezet, és szétnyitható őszonda, szerkezeteket, antennákat tervezett meg, és hát ez a lehetőség akkor a kettőnek az összekapcsolásod nagy, vidám életet tervezett. Akkor ott készültek már annak idején például filmfelvételek, Arda Tamásnak a segítsége, ő szervezte meg, és aztán voltak előadások, éppen most folynak ezek. Azért említem ezt meg, mert sok ilyen szálból szövődött össze, és valószínűleg mindenkinek majd lesz saját története. Aztán sok minden más is, ugye a Feri említette itt most az díszítő művészetet, Mikor kicsik voltak a lányaim, akkor készítettem neki kifestőfüzetet. Na de hát az a jó, hogyha egy kicsi fájdalommentes matematika tanítás is hozzá van kapcsolva, és akkor ebből lett egy füzetsorozat. Ilyen szálak azok, Mindenki részéről. Most csak éppen ezért eszembe, amik összeadják a Matematika múzeumnak a, az anyagát. És éppen az a jó ebben a matematika múzeumban, hogy nem az a szigorú matematika, hanem hogy az alakzatok, művészek is vannak itt, szerkezetépítők, iparos mesterek. Az a lényeg, hogy szeresse a matematikát, valamit szeressen csinálni, és mondja el. Nem kell annak nagyon elméletinek lenni, de ha az, akkor se baj. Mert itt vannak bójai kutatók is. Ezért a Matematikai Múzeum példája lehet annak, hogy mi az, ami élő. Élő az, ami nem azon foglalkozik, hogy lehatárolja magát, hanem hagyja jön mindenki, aztán majd kialakul a közösségben. Valami közül is ez a sok szép test, alakzat, építési lehetőség, Mindenkit valamilyen irányban mégis egy közös csatornába telel. Néhány évig akkor a technikatanszéken is dolgoztam, és akkor találkoztam Kabai Sándorral. Ő akkor még tussal rajzolt, és már 20-30 év alatt azóta már ő matematikai grafikával, Óriási anyagot dolgozott föl, úgyhogy ő megkapja ez a matematica, direkt így mondom, ez a program, amit a Wolfram kutatóintézet dolgozott ki Amerikába. Ő oda szerintem 4-500 ilyen matematika demonstrációt készített. Tehát ő a programozás segítségével és alaki valóságában is a testek elkészítése elkészítette, ebből a hungarocelből kivágható, szép, egyforma, egybevágó alapzatoknak a, a, a gépét, és akkor ennek a segítségével ő egy egész világot teremtett, hogy így mondjam tehát a látványosság az mindenkinek a, a térszemléletét megformálja, úgyhogy nem sokára is megérkezik, mert most jön éppen Püspökladányból, tehát ő például egy ilyen vonulatot képezett. Akkor volt egy másik vonulat, ez a szimetria, kultúra és tudomány folyóirat, ami szintén ebben a csapatban, ugye Darvas György szerkesztett hosszú ideig, és aztán sokan ennek a szerkesztőbizottságnak is a tagjai voltak, ez megint egy sajátos szál, ami mindig hoz újabb arcokat be. Most így hirtelen majd mindjárt többiek is elmondanak sok szép, érdekes epizódot, de ez a múzeum ez tele van igazából, és mivel nem is biztos, hogy a matematikait az ember eszébe elsőnek, hanem a szépség, a forma, az alakzat, a mérnöki tudományok, vagy pedig a művészeteknek valamelyik ága, mint például itt van az Erdély az a Spidron szerkezete, ami kicsit emlékeztet a korijó miurást kinyitható, összecsukható szerkezetekre, tehát ez egy élő matematika, ez a szép benne. Star, where are you? Out tonight. Feeling, I'm trying Darkened to think that I would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't. Most egy szóba került itt kavei Sándornak a neve, és valóban igaz, hogy amikor a tanálképzésben ezen ügyködtünk, hogy legyen, legyen egy szertárunk, a Sándor nagyon komoly segítséget adott nekünk abban, hogy nem csak számítok, és animációban tudtuk bemutatni azokat az érdekességeket, amiket neki majd később tanítania kellett volna, de hogy tanítsa meg úgy, hogy amikor magyarázom a tárván a tételet bizonyítással együtt, ő leírja a következtetéseket, a formulákat, de nem látja, nem érti. Tehát be kellett mutatni, kell az elején mindig egy tapasztalás. És akkor azt lehetne mondani, hogy hát itt ez a kis próbálkozás az LTTK Termszeretrajzi Múzeumán belül, ez tulajdonképpen odáig már mindenképpen eljutott spontán módon civil szerveződéssel, hogy az ország első számú matematikai szeltára vagyunk. Nagyon nagy baj, hogy jönnek az ötletek, nagyon fontos lenne, hogy az iskolában a gyerekek találkoznak ezzel. Most egyelőre azzal is megelégszünk, hogyha legalább a, a tanárjelöltek találkoznak ezekkel a csodálatos kezdeményekkel. Csak ugye itt van az, hogy, hogy amit a szaniszló is mondta, hogy nagyon jó, hogy nincsenek határaink, és nem szabjuk le a szélét egyenesen, ahogy sok más intézmény is, mert bejönnek azok a mesteremberek, akikkel már van olyan kapcsolat, hogy belátod hogy időn belül ez, ezek a, a személytők, mondta ezek, ezek valóban az iskolába kerülhetnének. Hát mi már ezekhez keresünk partnereket, és egy civil kezdeményezést, tehát nem tud menni. Az viszont igaz, hogy amit a Szanyiszló mondott, nagyon fontos megjegyzés, hogy mivel foglalkozik a matematika. Miért nincsenek nekünk hatáveink? Elvárják, hogy matematika, hiszen van külön matematika-tantárgy, van külön fizika-tantárgy, kémia-tantárgy. Mi pedig azt mondjuk, hogy van a matematika, ami mintázatokkal foglalkozik. Olyan szinten, hogy itt volt Kányádi Sándor a múltkor, és a Bújai Versét így dedikálta nekünk. Vagy bemutatjuk minden május 14-én délután. 15 óra 9 perckor. Pite is piskolta a fogyasztása közben, esetleg elmegyünk kínálódni a pilisbe is, mert viccesen a hallgatók megszervezték is, van a dolognak a komolysága, hogy mennyire komolyan is tudunk lenni, hogyha kell. A Pi délutánt Ugye a harmadik hónap 14-én, tehát a, a p 10 követve tesszük ezt. Nyilván minden apró meg kell ragadni abba az irányba, hogy, hogy az átlag átlagembert, a diákot, az utc szemét megszólítsuk, és, és hát nyilván az egyik embernek ez működik, a másnap pedig Amaz. Most volt a múzeumok majálisa, most lesz majd a, a múzeumok éjszakája, délután 6-tól hajnal négyig ott fogunk huncutkodni, tehát épp Kabay Sándor barátom, aki most érkezett meg, ő az, aki az előző ilyen alkalommal is, hát viccesen mondva, a testépítő szalont működtett a matematikai múzeumon belül, hát itt mi miért testeket építettünk. <gül> Úgyhogy át is adom a szót Kabay Sándornak, hogyha ha már felkészült erre a komoly kihívás, hogy bemutassa a munkásságát. Kezdjük Én modellező vagyok főleg, modelleket építek, és számítógépeken készítek matematikai modelleket és matematikai grafikákat. Ebben a tevékenységemben engem főleg a Wolfram Matematika nevű program segít, és Bérci Tanár úr, akivel már 30 40 évek együtt dolgozunk, és egy ilyen szerkezetkutatócsoportot működtetünk. És őtől le tanultam sok mindent, amit sikerült kamatoztatnom úgy, hogy sokféle modellt előállítottam, ami újdonságnak számít a világban, és még olyan sok van, hogy nem is tudtam mindent publikálni. Ezek, ahogy a képeken látjuk, ezek mind ilyen fraktálszerű geometriai formák. A fraktálok azok az egyik része a tudománynak, nem csak azt mondom, hogy matematikának. Én főleg a poléderekkel foglalkoztam, és a poléderekben kerestem meg azokat a lehetőségeket, hogy milyen fraktásszerű poliéderek lehetségesek. Ezek a poléderek úgy alakulnak ki, hogy mondjuk egy szabályos testet veszek alapul, abból kialakítok egy bizonyos formát, és kitöltöm annyira, hogy kialakuljon a kiinduló test. Ez lehet egy ikózai, de lehet egy csonkított. Sajnos ezt most nem tudom megmutatni a rádióban, de majd alkalmat kerítünk rá. Hogyan lesz az emberből modellező, hogyha ezt a kifejezést használta? Hát én azzal kezdtem, hogy én nagyon szerettem rajzolgatni, és amikor az iskolában a a középiskolában és a főiskolán ott is különféle modelleket kellett építeni. Én tovább mentem annál, mint ami kötelező volt, és szerettem kutatni a geometriai formákat. És amikor megtaláltam azt a lehetőséget, hogy egy nagyon jó programmal tudtam dolgozni, akkor olyan területekre eljutottam, amit nem is gondoltam volna, hogy olyan felfedezéseket sikerült tennem, ezt idézni tudnám különben a Stephen wolfram aki ennek a programnak a szerzője, ő is azt mondta, hogy na most erről ír egy könyvet. Ő megalkotta ezt a programot, a Wolfram matematikát, és azt mondta, hogy ír róla egy könyvet. És ahogy dolgozott rajta, mindig új, új és új dolgot fedezett föl, mint amikor felfedezték a távcsövet, eleinte láttak egy pár csillagot, maximum három ezret szabad szemmel, és amikor a tápcsövet fölfedezték, akkor rájöttek, hogy micsoda rengeteg dolog van még. Tehát az ember jó eszközhez a kezébe, és szorgalmas, akkor nagyon sok minden felfedezést tehet. És ezt mondta a, a Stephen Worf, ami hogy elkezdte írni a könyvet, hogy tíz évig be se tudta fejezni, újat és újat fedezett föl. És ezt szoktam mindig mondani a diákoknak, hogy csináljanak valamit, és a csinálás közben felfedeznek, újra felfedezhetik a matematikát, a tudományt és a természetet megismerhetik. A történethez hozzá tartozik, hogy én gyerekkorom óta az aranymetszéssel foglalkozom, tehát az az ,61 számmal, ami a természetben nagyon sokszor megjelenik. És ennek alapján én készítettem egy rombuszt, aranymetszés arányú rombuszt. Hosszátló, osztva, rövidebb átlóval egyenlő aranymetszés 1,61. És ezt elkezdtem én összerakosgatni, egymás mellé rakosgatni. És végigmentem azon a folyamaton, ami 1610-től... 1963-ig tartott, amíg fölfedezték, Keper fölfedezte a 30 lapút, Fodorov felfedezte a 20 lapút, 1890 környékén, Bilinski fölfedezte a 12 lapút, 1964-ben, és én ezt anélkül, hogy a szakörödömben megnéztem volna, csak azért, mert elkezdtem egymás mellé rakosgatni az, az arany rombozokat, ezt mind fölfedeztem saját magamnak. Később jöttem rá, hogy ezeket is meg. Mindenki egy kicsit másképpen közétene a matematikát. Az a szerencse, hogy nem mindenki matematika tanár, mint én. Ugye a múzeumnak a, tulajdonképpen az ügyvivője. Sándor lett úgymond tőlem ennek az elképzelésnek a, az igazgatója, és mindenkinek valami pozíciója lehetett, hogy művészet és egyéb vonalon vállal olyan külön tevékenységet, amit a többiek nem. Egy biztos, én folyamatosan, ahogy jönnek be az információk, azon töröm magam, hogy igen és például a Sándor munkájából is, a szaniszolók munkájából is, mi az, ami a tanárkérdésben hasznosítható? Mi az, aminek az iskolában ott lenne már most a helye? És mi az, ami pedig mondjuk egy szakköl dolgozható föl? Vidékre hívnak bennünket eladásokat tartani, és az a nagyon jó, hogy, hogy, hogy már megrendelésre tudunk, megmondják, hogy nyolcadik osztályosoknak kellene ebből a témából tartani egy előadást, oda mondjuk a megfelelő polchoz poltho is, és kiválogatjuk azt, azt a kollekciót, ami, ami erre alkalmas. Na de ez nem egy élő anyag. Tehát ahogyan a Sándor elkészíti, és számítás animációval mozgásba hozza ezeket a tudományos effektusokat, hát ugye hasonlóképpen ki kellett találnom nekem magamnak is, de a többieknek is azt, hogy a saját területükön, ez a dolog, ez, ez hogyan adható közre? Pont azért, mert hogy annyi félék vagyunk, arra nem számíthatott az előadó, hogy itt mindenki fülű, tudós, és fogja érteni a szakszavakat és Tehát úgy kellett elmagyaráznia, hogy az, az, az, az első éves hallgató, aki vidékről egy kis iskolából jött, és nagyon értelmes, csak az alapja esett, nincsenek mert ő is fölfogja, hogy miről van szó. De ennél tovább megyünk. Az egész kezünk is az leítette tovább, hogy mindig volt a középiskolás és egyetemista segítőink. Hadd adjam át a szót az egyik ilyen nagyon lelkes aki mondhatni a középiskolás koroszláit felelős munkatársunk. Rendnek vagyok, nyolc éve egyetemista, de még nincs diplomám, és még érettségim sem. Én is az egy egyetemi nyílt nap során találkoztam a Matematikai múzeummal és azóta próbálok szerves részévé válni. Legutóbb a múzeumok voltunk kint a múzeum körülön, és a gyerekekkel mindenféle alakzatot készítettünk, hajlítgattunk, és meglepően nagy érdeklődést mutattak. Amikor először meghallták, hogy matematika, mindenki azt mondta, hogy fúj, az micsoda. Utána pedig már érdeklődve, mosolyogva csináltak mindent, és szóltak a többieknek is, hogy gyertek, ez jó buli! A másik érdekesség, hogy apukámmal 3D nyomtatókat építünk kiselejtezett számítógép alkatrészekből, és ezáltal a térbeli alakzatokat tudunk létrehozni, és a modelleket is meg tudjuk csinálni ezáltal. Régen a műszaki egyetemeken volt olyan, hogy szerelhetetlen, elégtelen, mert nem tudták összerakni az alakzatokat. És a 3D nyomtatókkal ezt most ki tudtuk küszöbölni, mert mindent össze lehet rakni, és valahogy nem is kell hozzá alkatrész, csak egybe kinyomtatjuk. És vajon ide is jönnek-e középiskolások? Rengetegen szoktak jönni, de általában kisgyerekek vannak, a nagyokat már nem tudja lekötni egészen addig, míg el nem rángatja őket ide a tanáruk. Utána viszont már örömmel távoznak. Na most hát így, így szép az élet. Most éppen sajnos a művészek közül nincs itt senki sem, de egy jó éve megint a Mama Galériát, ami azt jelenti, hogy olyan művészeti alkotásokat mutathatunk be, amely kórkod, még a matematikával is kapcsolatba hozhatóak. Néha nyilvánvaló módon, néha pedig hát a művész árulja el, hogy mit is kell rajta figyelni, mi, mi az a mögöttes plusz tartalom, ami, ami, ami különleges. Talán mindenki ismeri Vazarelli, Esser és a többiek nevét, de vannak nagyon híres, világhírű magyar művészeink, akik matematikai vonatkozású alkotásokat hoznak létre. Úgy ők igazi művészek, ilyen például Orosz István nyilván, akit, hát, mint plakátművészt ajánlok mindenkinek figyelmébe, de vannak olyan művészeink is, akik eredendően matematikusok. Az egy másik dolog, hogy amit kitaláltak, például Szilasi Lajos barátom, aki, akinek a művét a, a francia tudomány egyik szentében Fermás szülőházában állították ki a 350 évforduló alkalmából, ő volt a díszvendég, francia középiskolások, Rozsdamentes acélból megheggeztették ezt a modellt, és ez volt az ünnepség fénypontja, hogy a színasi polédet bemutatták. Ez egy matematikai kuriózum, de művészeti alkotás is önmagában is tetszetős. Ez az egyik ötletünk, hogy gyűjtsük ezeket a magyar vonatkozásokat össze, és nyilván, hogyha jó volt a franciáknak e, akármilyen célra is egy ilyen egy magyar vonatkozású alkotás, akkor, akkor mi is becsüljük meg. Szépen sorban mindennyiket. Na, de hát mire is mennénk akkor, hogyha nem légy céljaink. Az az érdekes helyzet, hogy míg a, a természetrajzi múzeum biológiai tárának, az ásványtárnak is van anyamúzeum, egy országos gyűjtési körű múzeum, a természeteményi múzeum, vagy akár nemzeti múzeum is, úgy a matematikára azért ez nem mondható el. Tehát magyar területen nem nagyon tudok olyan múzeumról, aki fölvállalja azt, hogy a matematikai témát tudatosan gyűjti. Na most, mi jóval korábban kezdtük el ugyan, de hát nyilván egy-két millió dollárból az amerikaiak jóval könnyedén megalapították az amerikai matematikai múzeumot. Tehát van már a világban a matematikai múzeum időközben. Ezért küzdünk, hogy például a Rubik nevével fémjelzett Rubikocka alakú épületet, amit, amit most itt pár éve lehet már hallani, hogy, hogy terveződik, ezt, ezt valahogy abban az irányba is lehetne terelgetni, hogy, hogy a mi kis csodáinkat ott be tudjuk mutatni. Pont, pont ez a szabadság, ami ránk jellemző, ez, ez viszi mindig úgy tovább a fonalat, hogy mindig adódik olyan munkatársunk, akinek olyan, olyan irányba is kialakul kapcsolata, amire eddig nem is gondoltunk. És a természetesen a múzeumnak rengeteg olyan felülete van, ahol, ahol önként jelentkezők is szervezhetnek kiállításokat. Tehát nem csak, hogy kapcsolatban vagyunk, hanem tulajdonképpen generáljuk is ezeket, ezeket a lehetőségeket, Jött például egy, egy szobrát, művész barátunk, Böszörményi István, akit meghívtak korábban is, hogy egy adott szikla tömbből, itt vannak a gépek, két hét alatt készítsen belőle, amit gondol. Elkészített a pályázatot, megkapta a lehetőséget, dolgozott rajta, hazajött. Ennek a vetülete tulajdonképpen annyit nálunk a matematikai múzeumban, hogy ő mellesleg klejpalackokkal, egyoldalú felületekkel, magasabb dimenzió kerültek szóba, hogy a klejpalack az tulajdonképpen egy négydimenziós konstrukció, egy olyan felület, aminek egy oldala van. Vegyünk egy szalagot, mondjuk egy hengerpalástól, vágjuk fel, és félfolyta ragasszuk össze, az egyik oldalt átvezettük a másikra, és vissza. Hé, egy felület, aminek egy oldala van. Most így a Klein-palack az, az, az így, így már háromdimenzióban megnyitthető, többé négydimenziós konstrukció vetülete. Tehát hogyan tudunk magasabb dimenziókat bemutatni? Hát ahogyan a háromdimenziót síkban mutatjuk be, és hát tulajdonképpen az egyik barátom, aki, aki a 3D-s nyomtatók építésében pont ez ellen egy harcos társam, hogy az iskolában, hát elveszik a gyerektől azt, ami már az óvodában megvolt, a legóból, építőkockából háromdimenzióban épített. És mi az iskolában? A síkba kényszerítjük, mert kényelmesebb. Ha nincs modell eszköz, akkor nem kell leparolni, kevesebb a munka, mondják sokan, vilázadunk igen, ki kell menni a háromdimenzióba, építsük a háromdimenzióban, és nézzük meg, és persze a háromdimenziót le lehet vetíteni a sikra, mint ahogyan a magasabb dimenziót is lehet vetíteni háromdimenzióra, és még akár tovább is. Na most, hát nyilván nagyon tehetséges, nagyon lelkes hallgatóink vannak, ők már munkatársak is, rengeteg hagyatékot dolgoztunk föl, és szeretnénk további is feldolgozni, és felmerett a kérdés, hogy és a, a múzeum az egyetem számára mivel tudná magát hasznossá tenni. Például, de rengeteg tankönyv között, hogy igazodjon egy tanácsos hallgató, akinek nincs is pénz arra, hogy ezeknek a közelébe kerüljön. Tehát van mondjuk egy polcunk, ott van az összes létező tankönyv, amivel ő találkozhat élesbevetésében, ugye az iskolák közelében, szakkörőben, vagy bármilyen szinten. De meg a régebbiek is. Tehát gondoljunk bele abba, hogy csak általános és középiskolai szakkörői füzetből több mint 120 félét adta ki magyar nyelven. Volt egy találkonferencia provokatív módon feltettem a kérdést, ki hányat tanulmányzott, tehát úgy komolyan, hogy tudja, hogy igazából mi van, mire használható, mi van benne. Sarniczki Viktor barátom, Isten nyugosztalja, ő volt a nyertes, több mint 20-at ismert. Akkor hatásra módon behúztam a múzeumból a kis kocsit, és ott volt rajta tömött sorokban több mint 120 ilyen, ilyen kis füzetecske, amit persze nagyon-nagyon nagy lelkesedésre tanulmányoztak a kollégák. Vigyázzam is kellett rá, hogy a múzeum alapjadányok meg tudjanak maradni. Most például ez csak egy közbevetve, hogy a középiskolások számára ki van jelölve, hogy melyik direktívába van véve mondjuk, hogy egy könyvet használhatnak. Ez gondolom erre is hatással van a matematika oktatásra. Én, én együtt tudok mondani, hogy az biztos, nagyon régóta vágyunk arra, hogy a könyveket ilyen gyakran ne cseréljék. Sajnos a tankönyv kiadók is, e, hát cinkos módon összekacsintva, a, a anyagi előnyszerzés céljából megtették az, hogy évről évre nem tartalmilag, de mégiscsak átszerkesztették a könyveiket, és nem tudtam használni a tavalyi könyvet, mert amikor mondom a gyereknek, az ötik oldal hatodik feladata a házi feladat, hogy neki ott egészen más van, mert ez egy újabb kiadás. Tehát nagyon jó lenne egyik szempontból az, hogy lenne egy nyugodt 10-15 év, akkor kiszámíthatóan lehet tudni, hogy ugyanaz lesz, és akkor lehetne ingyenes tankönyvet biztosítani a rászóló gyerekeknek, mert le, tudom, hogy jövőre ugyanezt a könyvet ugyanígy fogom használni. A másik oldalról pedig nyilván az, az nem szerencsés, ha nagyon leszűkítem, hogy csak ezt használhatod. Tehát mi is pont erről szólunk, hogy mind, minden van. A gyerek asszociál, mond egy kérdést, tehát ne toljam le azért, hogy hogy, hogy ezt megkérdezte. Tehát ez nincs benne a tananyagban. Tehát Világos, hogy ha a gyerek már tud kérdezni, az maga a csoda. Tehát ha megtanítjuk kérdezni őket, akkor innenfélek, akkor őhet akkor bármilyen tankönyv, és rendszer, és koncepció... a sort, Rendek Petra után Rendek Péter következik, aki hát tulajdonképpen az egyik legfiatalabb főmunkatársunk, de valami csodát hozott. Tehát nagyon-nagyon látványosan meglendült tőle a, a szellemiségünk. Hát Holoszobó Ferencsel itt összefutottam többször a folyoson, és egy igazi stand-up matematikust ismertem meg benne, aki zsebtetraéber nélkül sem van tesz egy lépést sem, és mindig a matematika cím szó alatt egy somi sort tudott csinálni. Középiskolás koromban szerencsén volt öveges professzorúra találkozni. Nekem ő tartotta a, matematika szak, a fizika szakkörémet, nagyon sok matematikával, és egy nagyon érdekes természettudományos gondolkodásmóddal. És akkor így ide kerültem a vonzás körzetében, megláttam ezt a lehetőséget, és tudtam neki segíteni abba, hogy hozzuk be a hallgatókat. Én azt szoktam mondani, hogy stand-up sokat képezünk itt a múszum keretein belül illetve a, úgy, hogy a lányom is említette, mi használt, illetve leserejtezett számítógép alkatrészből 3D nyomtatót építünk, illetve most szeretnénk megcsinálni, mert elég sok jelentkező van, hogy hallgatók, diákok saját 3D nyomtatót építsenek, illetve hát szerintem ez minden iskolában jó lenne, ha lenne egy vagy kettő, hogy a térszámíletet, a térbeli gondolkodásmódot elsajátítsák. Illetve a tanárok képzésében, szoktam még néha segíteni, illetve beszállni, hogy érdekes módon tudják az oktatást bevinni, ne csak ledarálják az órákat. Gondolja meg maga is, meg a hallgatók is, az oktatásuk során hány olyan előadó volt, hány olyan tanáruk volt, akire szívesen gondolt, utólag is, mert érdekesen tartotta az óráit. Hát, egy-kettő. És hogy örültünk annak az egy-kettőnek? Én azt szoktam mondani, hogy általános iskolában és középiskolában a diák az érzelmileg kötődik a tanárhoz. És szerintem csak így lehet érdekesen természettudomány, de bármilyen ta tanári oktatást itt az egyetemen belül megoldani, illetve hát ezt kéne tovább vinnünk. Kellenek olyan karizmatikus egyéniségek, mint itt a múzeumvezetője, Hóroszabó Ferenc, vagy Bérci Szadiszló, akinek az óráira érdekességből mennek el a hallgatók. Például a Szaniszlónak is kedden este 6-tól este 9-ig van fakultatív órája, és nem csak az eltéről, hanem a képzőművészete egyetemről is járnak át. Ő közeteket, vizsgál, és szimmetriákat mutat. Például nagyon érdekes volt egyszer egy beszélgetésem, egy szaniszlóval a szimmetriákról, a régi magyar művészetek, illetve mintázatáról beszéltünk, és nekem akkor ugrott be, hogy sok évvel ezelőtt az arab világban, mert ott tanítottam, mondták, hogy ott a rangját az embernek az mondja meg, a szimetriából a ruhájában milyen minta a leg, vagy legmagasabb szintű, ez adja meg a társadalmi rangját az embernek. Hány ilyen újra felhasznált anyagból készült nyomtatót kész, sikerült már elkészíteni? Hát ezt nem számoltuk még össze, mert ugye mi csak megmutatjuk az alapokat és segítünk a többieknek az összerakásba. Megmondjuk, hogy mit szedjen össze, és jönnek a, az érdeklődik, és mindenki csinálja a sajátját. Hát ez több szálon indult ennek a története. Gyakorlatilag az amerikaiok az űrkutatás miatt kezdték el, hogy ne kelljen fölvinni az űrállomásokra különböző mindenféle alkatrészből tartalékdarabokat, hanem ki nyomtatni. Ez valahol itt kezdődött. Itt messze lehetnék a történetről, de én úgy látom, hogy nem ez az érdekes, hanem az, hogy a mai diákság, ha elkezd egyet csinálni használt anyagból, jobbnál jobb, újabb és újabb ötletei vannak. Tehát szoktam mondani, a kidobott parapet palackoknak a kupakjait ledarájuk abból újra csinálunk, és abból készül a következő nyomtatónak az anyaga. Vagy például itt a meg több barátnő, aki konyhaművészet és inyencek, például csokoládé nyomtatást, vagy folyékony cukor nyomtatást, tehát grillás nyomtatást is csinálnak. A lehetőségek korlátlanok, illetve mondjam, nem is a mi célunk kitalálni. Például most háznyomtatási projektünk zajlik a biológusokkal, akik egy olyan baktériumot találtak, ami a ilyen beton, folyékony beton halmazállapotú anyagot nagyon gyorsan megköti, és egy nyomtatóval gyakorlatilag számításaink szerint egy héten belül egy egész sorházat, 1000-2000 lakást fel lehet húzni. Amerikában erre már konferenciákat, meg egyebeket szerveznek. Tehát ezért mondom, hogy a lehetőségeink korlátlanak, és még mi sem tudjuk, hogy pontosan mire. És ezek az újrahasznosításból épülő nyomtatók is képesek bármi ilyesmire? Igen, Igen hát ezekre képes. Hát mondjuk a betonnyomtatásra, mert nem akkora méretűek, mert gyakorlatilag hogy a számítógép mérete meghatároz mindent. Ezek kis gyakorlatilag A3-as, illetve A2-es méretű nyomtatókat tudunk csinálni, de csokoládéra, illetve grillásra, cukornyomtatására tökéletesen alkalmas. A Kányadi Sándor volt az, aki azt mondta, hogy hát milyen nagy baj, hogy mesebúzomot kellett létrehozni, mert régen a nagypapa az ölébe vette az unokáját, mesélt, és a mese született a fejében. Ma mi történik? Elmegyek a moziba, megnézem a mesét, 3D, 4D, szagos, minden, rázza a széket, minden van már, Tölt leköti a gyerek figyelmét, csak éppen a mese nem az ő fejében születik meg, hanem minden tálcában. Tehát magyarul nem szabad uh, matematikában sem lelőni minden poént, csak mutatni kell, hogy itt van valami érdekes, menj oda nézd meg. Tehát ahogyan a szaniszló uh, és baráti köre az űrkutatásnál elgondolkodnak, hogy hogyan lehetne ezt uh, behozni a gyerekek közelébe, és kiderült, hogy jé, hát van nekünk sok mindenünk, annyi űrkutatási projektben vettünk részt. Van ez a Hunvajor projekt, gondolom a hallgatók hallottak már róla, de egy biztos, nagyon sok felé tudnánk alandozni. Erről mindenképpen kell beszélnünk, és az egyik hideles, autentikus barátunk, űrkütetési miniszterünk a múzeumon belül, szaniszló mellett, Varga Tamás barátom, akinek át is adom a szót. Hát ez nagyon megtisztelő holó Szabó Ferenc részéről, hogy uh, ilyen dicsérő jelzőkkel élet. Igazából az valóban igazon a dologból, hogy uh, én... Egyrészt a műszaki világból érkezvén mérnök vagyok, és másik szakmámat illetően szellemi tulajdonvédelemmel foglalkozom, és a Humveyor oktatási célú űrszonda, modellre vonatkozó szabadalom végső változata és az engedélyezett változata már az én közeműködésemmel, de a pérti tanárúr és még meg kell rendítenünk Földi Tivadart, aki már nincs köztünk, segítségével született meg. Tudom mindenkinek a figyelmébe ajánlani, kettő szempontból is. Az egyik az, hogy hogyan lehet egy űrköltatási célú eszközt, mondjuk, hogy a szabadalmi jog és a szabadalmi leírás keretei között megjeleníteni, tehát leírásban, rajzban megjelenik az a az az eszköz, ami a Hummeyer modell, a másik pedig ennél több, az egy, ez egy koncepció, ez egy oktatási koncepció, aminek egyébként a kifejlesztője többek között a Bécsi Sanisztó tanár úr. Lényegében segíti az fiatalságot ahhoz, hogy megismerje az űrköltatás eszközeit, és ennek kapcsán technikai műszaki ismeretekre tegyen szert. És innen már egy következő lépés az, hogy hogy kerülök én ide a Matematikai múzeumba? tulajdonképpen annak a szellemi műhelynek a, hogy is mondjam, továbbfejlődéseként és bővüléseként, amit ez a bizonyos hódközetklub jelentett még a, a 2000-es évek elején, tulajdonképpen kialak kibővült ez az együtt gondolkodó, együtt munkálkodó kör, és sikerül beemelni további érdeklődőket is, illetve a műszaki és a technikai fejlődés különböző szegmenseinek és a matematikai gondolkodásmódnak az összekapcsolásaként sikerül újabb, hát azt kell mondanom, hogy részben műszaki megoldásokat, részben pedig újabb koncepciókat, amelyek adott esetben műszaki megoldásban megjelennek, de lehet, hogy ez egy távlati, akár projekt jellegeti öltő folyamat is lehet, tehát ilyeneket létrehozni, illetve ilyen, ilyen hát inkubátor jelleggel gondozni. Magyarországon azért kevés olyan ipari csoportosulás van, aki olyan innovatív laboratóriumot vagy önálló kutatási lehetőséget tud, műszaki kutatási lehetőséget tud biztosítani a diákoknak, ami az űrkutatásban Magyarország versenyképességét segíthetni. Akkor ez a Honeywell tulajdonképpen, ez egy ilyen, ez a koncepció, ez, ez segíti elő, hogy a diákoknak legyen lehetőséget terepe. Megnyilvánulni, illetve becsatlakozni ebbe az űriparba. Ez az így űr. pontosan így van. Egyrészt ezt a lehetőséget nemcsak hogy elősegíti, hanem abszolút versenyképes is. Erről talán majd a Bécit fog majd mondani néhány szót. Különböző olyan konferenciákon, amelyeket egyébként pontosan ilyen célból a NASA, illetve más űrkutatási szervezetek rendeznek. A Humayor teljes értékűen, sőt azt kell mondanom, hogy igen, nagy elismerés mellett szerepel, mert pontosan ez az, hogy igazából Látszat, amit az előbb tetszett említeni, hogy nekünk korlátozottak a lehetőségeink. Teljesen máshogy kell mondjuk a XXI. század elején gondolkodni, amikor gyors internet és külső adatbázisokhoz, nyilván megnyitott adatbázisokról beszélek, való hozzáférések vannak, mert azokkal mindenki tud dolgozni, és egyébként annak kapcsán, hogy hol valósítja meg. Igazából majdnem azt kell mondanom, hogy teljesen mindegy. Magyarországon a tapasztalatunk szerint rendelkezésre áll minden olyan eszköz, hogy meg tudjuk, versenyképesen meg tudjunk valósítani, akár mondjuk űrkutatási célú dolgokat, de egyébként más innovációkra, ha kitérnék, vagy kitérhetek. A kutatás szempontjából a megfelelő képzettség, tehát a skill, ahogy ezt az angol mondja, ez megszerezhető, akár az egyetemi oktatás, akár más oktatások kapcsán, akkor a nemzetközi interakciók során. Ezek a helyzetek elérhetők, és a magyar fiatalok és a kutatók, én úgy gondolom, hogy teljes értékel állnak helyt ebben a folyamatban, és itt hozzátartozik természetesen az a dolog is, a magyar szakmámról beszélhetek, hogy a jogvédelmi eszközök is rendelkezésre állnak. Nem is olyan drágák, meg kell ezeket a lehetőségeket ismerni, és... Pontosan annyit menj akkor szükséges, annyit meg lehet tenni, és adott esetben meg is kell tenni, mert egyébként a külföldi versenytársak adott esetben ezt megteszik. Talán nem a szót a Bélszé tanácsnak, Viszont a modern lényege a mérés, ugye a mérés, meg nagyon sok más a tantárgyakban sokszor keserves dolog, ha nincs valami, ami hagysa a dirákot arra felé, hogy az izgalmas. Itt ráadásul nem csak egy mérésnek a megtervezése és megépítése, hanem egyszerre többnek az együttes levezénylése az érdekes. Most ez látszik, hogy már középiskolában is van egy jó tanár, akkor megmozgatja a diákok fantáziáját, ezért én rögtön most középiskolákat emlegetek, ugye a Tatai Ötvös gimnázium, meg a Soproni Széchenyi gimnázium, ahol nagyon lelkes közreműködése, itt a Humveyor 9-et, ott pedig a 20 Huszár, mert egy kis autó is, a Huszár Rover, és kapcsolódik bele, de a huszár alatt azt kell érteni, hogy ez mind amerikai stílusban Hungarian University Surface Analyzer Rover. Olvassuk össze az első betűt, és akkor látjuk, hogy egy ilyen felszínmérő eszköz. Egyszerű kísérleteket kell megmoderezni. Megy a kis autó, lefényképezi a sziklát, de a szövete alapján mi már esetleg tudjuk nagy vonalakban azonosítani a kőzetet. Vagy például hogyan mérünk pH-t? Hát ugye a Földön itt belemáltjuk azt a lakmoszpapírt, és az megszínesedik. Na de ezt robotosítani már sokkal izgalmasabb. Vagy mondjuk a vörös iszapnak a pH-ját ezzel megmérték a sopranél. Tehát minden olyan kísérlet, ugye mindenki gyúj, meggyújtja a füvet a nagyító lencsével. No, de ezt egy roboton keresztül, meg csenspárs, itt vagyunk, egy olyan kísérletnél, amit a nagyon érték el az ülkutatás oktatásban, és majdnem minden évben van ilyen diák kísérlet ezeken a konferenciákon. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen... Úgy is nevezik talán a, a tanítás vagy projektmódszert. Tehát a tanárok és a diákok együtt építenek, együtt gyakorolnak, együtt fejlesztenek. Következő lépés kimegyünk terepgyakorlatra, megkeressük azokat a pályákat, amik hasonlítanak valamilyen szempontból a Holdra és a Marsra. Tehát az összes ilyen képzés, ami ugyanolyan fontos mondjuk a matematikai szerkezeteknél, itt látjuk a sok Formát, de ezek megvalósulnak részben a kristályok alakjában. Tehát ezeknek a párhuzamoknak a fölépítése, ez egész biztos, hogy a diákban megmozgatja szinte az egész lelkét, mennyi érdekes dolog van a világban, és akkor ő is szabadon e, kapcsolgatja az egyik tudományában, az egyik tantárban tanultakat hát a másikkal, és akkor megint visszatér az a vidámság legalábbis, ami hát így a gyerekkorra, a legóépítéstől kezdve jellemző, Azután azok a feladatok, amik a hétköznapi életben esetleg furcsák, vagy érdekesek, azok újra is megjelennek egy másik környedben. Ez a most például volt a Róka András kollégának egy nagyon érdekes kémiai kísérlet sorozata, és beültem és azt hogy milyen érdekes lenne összehasonlítani a kémiai kísérleteket, amiket itt a Földön így vagy úgy tudunk levezényen, mondjuk a Titánon, vagy a Marson, más bolygón. Egy egész más kémia jön ki bizonyos értelemben, részben ebből. Tehát ezzel, hogy a környezetet cseréljük le, azzal, hogy az űrszondával lekicsinyítjük, rengeteg olyan lépéssel ismerkedünk meg, amit a hétköznapi életben sokszor gyakorlunk, de mindig csak esetleg geometriában, mondjuk a fölnagyítást, meg a lekicsinyítést. De már ez egy sokkal bonyolultabb transformáció, hogy elmegyünk egy más kémiai környezetbe, és az egész világ átrendeződik. Tehát ilyen kicsiből, egy csöbbből, mint egy ilyen modell más környezetben, ezt is le lehet vezényelni, de van még egy nagyon érdekes. Ma a gondolkodás egyik központi területe a környezetvédelem. Hát miért érdekes ez? A Földön ugye végül is egy technológiát, egy sort többé-kevésbé mindenki megismer, hogy süti a kenyeret, hogy teszi el az uborkát, aztán összetettebb ilyen folyamatok is megismertük, a sajtot, bort, mint hát ezek a legismertebb technológiák. Na igen, de hát régen is, ma is bele vannak a városok üzemekkel, amik elrontják a törvényeknek a számunkra is fogyasztandó ugye, anyagait. Na most itt jön az a szemlet, ami kicsinyítve van az űrszondában. Mi is tehát a város alap problémája? Az, hogy azok az áramlások, amik legyártanak nekünk valamit, azok is beszívnak levegőt, vizet, és esetleg elrontják, tehát azt tisztítani kell. Na de ha egybe látjuk mondjuk 5-10 üzemét egy városnak, és azt valamilyen módon megszűjük azokkal a környezeti áramlásokkal, amikből azok kivesznek és visszaürítenek oda, akkor ezt, hogyha mi mérni akarjuk őrszondával egy másik testen, ugyanarra a képletre jutunk, csak ott a technológiák, azok nem elrontanak, hanem mérnek. Belemerítik a lapátjukat a légkörbe, a szélbe, ha esetleg van folyadékba, és adatokat közvetítenek lóra. De az összképlet, hogy itt a városnak a környezetvédelme, ez pedig a bolygófelszinkrőzőnek a mérése, az alapképlet ugyanaz. Tehát nagyon sok mindent, egész távol és nagyon összetett rendszert is meg lehet tanítani, akkor, hogyha egy érdekes és szintén összetett alapegységgel találkozik az ember, és ezt az összetettséget is érdemes egy bölcsész barátommal beszélgettünk, a múltkor történész, és azt a furcsa kijelentést tette, hogy hát a bölcsészettudomány most sokkal inkább pesgő és dinamikus, mint a természettudomány, mert a mája az embernek például mindig ugyanazon a helyen van, az már ezer éve is mindenki tudja, hogy ugyanott van, tehát a természettudomány egy bizonyos szempontból stagnál, ez az ő véleménye, mit fűz ehhez hozzá. Sokat szoktunk beszélgetni a hasonló témákról, tehát nyilván, ha most erkölcsi etikai megközelítésben tesszük, akkor én nagyon örülök annak, hogy matematika tanár vagyok, és nem kellett a rendszerváltásnál a Uh, hogy is mondjam, na, szobb, illetve megsemmisítő a diplomámat egy, egy modellre átalakítani. Tehát nálunk nyilván a, az 56 az mindig az volt, ami volt, és így tovább, és így tovább. De ugyanakkor az is persze benne van ebben a dologban, hogy ahogy Bézis barátom a, a mondjuk a, a kiskunófér egyházi lemez mintázatából uh, olyan következése tud levonni, hogy igen, ez a mintázat matematikai szempontból ilyen szerkezetű, ez tény. Na most gyerekkoromban nagyon sokszor hallottam ilyesmit, amikor kijelentették, hogy márpedig Lenin és Szálin és a többiek ezt megmondták, hogy ez így van. Tehát akkor ez így van, nem akarok utálni mondjuk a, a román nagyasszonyra, aki a biológiának a téziseit előért, hogy ennek így kell lennie és, és így tovább. Tehát nyilván ez egy nagyon összetett kérdés lehetne, ugyanakkor meg nagyon egyszerű. Tehát az, az biztos, hogy, hogy biztos egyébként csak annyit mondtuk, hogy nagy valószínűséggel ez állítható. A matematikán belül is rengeteg olyan kérdés van, amit nem tudtak tisztázni. Az nem tudtak szöget harmadolni. Nem tudtak szabályos hét szerkeszteni. De micsoda problémák ezek? Az ember ám hogy hát, egy kettőről írtad hétet, hogy, hogy, hogy lehet, hogy nem tudtak ilyet szerkeszteni. Hát kiderült aztán persze két év múlva, hogy hát azért nem tudtak, mert hogy nem is lehet. Voltak azért olyan-olyan élmények is, hogy mondjuk hát ugye a, a Szent Bibliát, a teremtés könyve a legtöbbször kiadott Könyv, a második helyzet pedig egy, egy matematika könyv, ami szintén a teremtéssel foglalkozik, Eukitész elemek című könyve, ami hát, majdnem azt jelenti, hogy napjainkig a tudomány egyik ilyen alapkönyve volt. És hát abban abban ugye tényleg a matematikusra teremtésről beszélnek, hiszen ott vannak az axiomák, az alapigasságok, és mi történik? Az történik, hogy a matematikus tehát akikben a teremtés módját, ezekből az axiomákból építi fel a tételeit, a téziseit, és tudja, hogy igaz vagy nem igaz egy állítás ebben az axioma rendszerben. Ott volt az előttész elemek című könyvében az ötödik posztulátum a, a párhuzamosoknak a problémája. Nem tudták tisztázni, hogy vajon el lehet-e hagyni, mert hogy következik a többiből, vagy sem. Még nem jött egy magyar gyerek. Hiába mondta neki az apja, hogy édes fiam, az egész életület megkesérített ez a probléma, ne foglalkozzál vele. Egyszer csak írt egy levet, hogy a semmiből egy új más világot teremtettem. És azért ritkán adódik olyan, olyan lehetőség, hogy az ember egy 2000 éves szituációt végre tisztáz. És akkor a szívfájdalmunk micsoda? Tehát miért, miért vagyunk -e így provo provokatívak a nagy közönség is mindenki irányában? Egy 21 egy néhány oldalas könyvben, füzetecskében, Bújai János az Appendix, azaz a függelék című művében tisztázta ezt a kérdést, és így most már tudjuk, hogy milyen a geometriája az univerzumnak. Így Istennek is, hogy is mondjam, tulajdonképpen tálcán ott volt a matematikai háttérrel, hogy kiépítse elméletét, és most nagy nagyképű, de valóban a matematikában vannak olyan alapvető ö, szituációk, amelyek túlmutatnak rajta. Bújai János is üdvtant épített ki, nem egy matematikai tételt akar, csak tisztán bizonyítani, és hát, ö, most visszafordítom ezt, nagyon fontos lenne, hogy mondjuk a tentám című mű, aminek az appendixel függike, volt ez a könyv, magyarul hozzáférhetővé legyen, e, e, hozzáférhetővé váljon. Na most a belegondolok abban, hogy, hogy humárjál viszonylatban, és ez a másik vonatkozás, tényleg valóban nagyon-nagyon, hogy mondjam, e, Hát kínos dolog, ha valaki nem tudja, egy, egy írónak, egy művésznek, egy történelme az életrajzát a így tovább. De szinte már sikkes a másik oldalról, hogyha tudósoknál ezeket nem tudjuk. Tehát valóban egy ki kéne türekedni, hiszen a gyerekek sokfélék. Ezért sokféle inger kell, hogy érje őket. És hát nem baj, hogyha ez, ez éppen egy matematikai valatkozású inger, mert hogy hát, nincsenek éles határok. Oda-visszaműködik a rendszer is, és, és így lesz tulajdonképpen épp egészséges a, a gyermeki lélek. Mai műsorunkban folytattuk a tudományos gyűjteményeket bemutató sorozatunkat, melyben ezúttal a MAMÁT, az első Magyar Matematika Múzeumot mutattuk be, vezetőjének és közreműködő munkatársainak segítségével. Közreműködött Holló Szabó Ferenc, az LTTTK Matematika Intézet Matematika Tanítási és Módszertani Központjának adjunktusa, Bérci Szaniszló, az LTTTK Általános tanszékének egyetemi docense, Rendek Petra, aki a Múzeum Közoktatási Programjaiban segítő és állandó résztvevő, Rendek Péter, informatikus mérnök, Varga Tamás Péter, szabadalmi ügyvívő, iparjogvédelmi szakértő, és Kabai Sándor, mérnök és számítógépes grafikus művész. Köszönöm! Köszönjük figyelmüket! A Just falling to the ground without a sound Spending life and dancing to her